El-Qamar surəsi 55 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. O saat yaxınlaşdı və ay parçalandı. Əgər bir möcüzə görsələr, üz döndərib, bu uzun müddət davam edən bir səhirdir deyəllər. Onlar təşkib etdilər və öz nəfslərinin istəklərinə uydular. Halbuki hər bir iş qərarlaşdırılmışdır. And ki, onlara pis çəkindirən neçə neçə xəbərlər gəlmishdir. Bu olduqca böyük hikmətdir. Lakin inanmayanlara qorxutmalar heç bir fayda verməz. Artıq sən onlardan üz çevir, carçının onları olduqsa pis bir şeyə çağıracağı günə dək. Onlar o gün gözlərini zəlilana aşağı dikib, ətrafa səpələnmiş çərkələr kimi qəbrilərindən çıxacaqlar. Kafirlər carçıya tərəftələsərək, bu nə çətin bir gündür deyəcəklər. Bunlardan əvvəl Nuh qövmü də təksib etmiş və bəndəmizi yalançı sayıb, bu divanədir demişdilər. Ona risaləti təbliğ etmək qadağan edilmişdi. Rəbbinə dua edib, Mən məqlub oldum, Buna görə də intiqam al, dedi. Biz onun duasını qəbul edərək, Göyün qapılarını sel kimi axan bir yağışla açdıq. Yeri yarıb bulaqlar qaynattıq. Nəhayət, Sular əzəldən müəyyən edilmiş bir iş üçün Bir-birinə qovuşdu. Biz Nuhu taxtadan düzəlmiş Və mismarlanmış gəmiyə mindirdik. İnkar edilmiş kimsəyə, Noha mükafat olaraq verilən gəmi gözümüzün qabağında üzüb gedirdi. And olsun ki, biz onu ibrət üçün saxladıq. Amma heç bir ibrət alan var mı? Bir görəkdiniz, mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. And olsun ki, biz Qur'anı ibrət almaq üçün belə asanlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan var mı? Ad qövmi də öz peyğəmbərini təkzib etmişdi. Bir görəkdiniz, mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Biz uzun süren nəhs bir gündə Onların üstünə çox soyuq bir külək göndərdik O adamları kökündən qopmuş Xurma kötükləri kimi qoparıb atırdı Bir görəydiniz Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu And olsun ki Biz Quranı ibrət almaq üçün belə sanlaşdırdıq Amma heç bir ibret alan varmı Səmud qövmü də təhdidləri yalan saymışdı Onlar demişdilər Məyər biz özümüzdən olan adi bir adama mə tabi olacağıq? biz onda hak yoldan azmış və dəlili yetmiş olaraq, məyər içərimizdən vəh yalnız ona mə nazil olmuşdur? Xeyr, o, yalançının, lovğanın biridir. Onlar kimin yalançı, kimin lovğu olduğunu sabah mütləq biləcəklər. Biz onları imtihana çəkmək üçün bir dişi dəvə göndərəcəyik. Onları nə edəcəyini gözlə və döz və onlara suyun onlar arasında bölüşdürüldüyünü xəbər ver. Hərə öz növbəsində hazır olsun. Nəhayət onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da dəvəni tutub kəsti. Bir görə ediniz mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? Biz onlara bircə dəhşətli səs göndərdik. Dərhal heyvanlar üçün ağıl düzəldənin istifadə etdiyi quru ota döndülər. And olsun ki, biz Quranı ondan ibrət almaq üçün belə asanlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan var mı? Lut qövmü də Peyğəmbərlərinin təhdidlərini yalan saymışdı. Biz də onların üstünə daş yağdıran yel göndərdik. Yalnız Lutun ailəsini səhər çağı xilas etdik, dərgahımızdan bir lütf olaraq. Biz şükür edəni belə mükafatlandırırıq. And olsun ki, Lut onları bizim əzabımızla qorxutmuş. Onlar isə bu təhdidlərə şübhə edib inanmamışdılar. Cəlalımı and olsun ki, onlar Lutdan öz qonaqlarını onlara təslim etməyi tələb etmişdilər. Biz də onları çor etdik və indi əzabımı və təhdidlərimi dadın dedik. And olsun ki, səhər tezdən onları əbədi bir əzab yaxaladı. İndi əzabımı və təhdidlərimi dadın dedik. And olsun ki, biz Quranı öyüd nəsiyyət qəbul etmək üçün belə asanlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan varmı? And olsun ki, bizim təhdidlərimiz Firon əhlinə də gəlib çatmışdı. Onlar ayələrimizin hamısını yalan hesab etdilər. Biz də onları yenilməz qüvvət, qarşısı alınmaz intiqam sahibinə yaraşan bir əzabla yaxaladıq. Sizin kafirlərin onlardan nəyi yaxşıdır? Yoxsa kitablarda sizin üçün bərayət vardır? Yoxsa onlar biz intiqam ala biləcək bir cümrəyik deyirlər? Bu dəstə mütləq məqlub olacaq və arxa çevirib qaçacaqdır. Xeyr, onları nəsil əzab vaxtı qiyamət günüdür. Qiyamət gününün əzabı daha acıdır. Şübhəsiz ki, günahkarlar yanlışlıq və dəlilik içində O gün onlar üzü üstə cəhənnəmə sürüklənəcək və onlara duyun cəhənnəmin ələmini deyiləcəkdir. Şübhəsiz ki, biz hər şeyi müəyyən ölçüdə yaratdıq. Bizim buyurduğumuz bir göz qırpımında yerinə yetər. And olsun ki, biz sizin kimiləri çox məhv etmişik. Amma heç bir ibret alan var mı? Onların etdiyi hər şey əməllərinin yazıldığı dəftərlərdədir. Hər bir kiçik və böyük günah yazılmışdır. Şübhəsiz ki, müttəqilər Cənnət bağlarında və çaylar kənarında, Haq məclisində, qadir hökumudarın Allahın hüzurunda olacaqlar.